Dintre atâția frați mai mari, unii morți, alții plugari, Dintre atâția frați mai mici, prunci de treabă, scunzi, peldici, Numai eu, răsat mai rău, dintre atâția prin ce har mă prodisem șui, hoi, Era mult mai prospe atunci. Când păresim da prin lungi cu pietrișul de albine, Ne părea la toți mai bine, țânciuri sus, desculți și uzi, Fetișcane, ca o să vă plăvane în luzăl velci, Urneau în turmă pleagă să guleagă ierburi noi, crăițe, melci, erau umede în bordei, și o și eu cu ei. Tot așa odată iar, la un sfânt, prin făurar ori la sfinții mucenici, la noastră de pitici odihnea pe creaste sus. Eu, voinic, prea tare nus, rup din fugă, sub o de alun pe buturucă, odihni și eu curând, vezi? Atunci mi-a dat prin gând tot stând și alegând jos în vraful de foiu de prin lăstar și vrejuri crude, s-ar putea să dau de el. Melcu! Prost încet din el. Din unghera dâng, un gând în că melcul blând din mormânt de foi pe aproape, cheamă omul să-l descroape și pornit la scotocit cu noroc, căci ce l-am găsit. Era tot omul gâldeață, de băut cu albeață. Între el și cei afară străjuiam un zi de var. Ce să fac cu el, așa, să-l arunc? Nu venea. Vreau să văd cum se desghioacă pui molatic din ghioacă. Vreau să văd cum i învie somnoros din colegie. Și de-a lungul pe pământ mă așezai cu acest desgând. Melk, melc, codobelg, gem vârgat și frecat. Lasă noapte din merg ne tâng și vă din coace. Nu e bine să te ascunzi după râții greși și scunzi, printre vreascuri cernesoare, colți de iarbă pe răzoare au zvâgnit și muguri noi pun pe ramuri altoi. Hai, hai ieși din cornoasele cămești. Scoate patru firișoare străveși, tremurătoare, scoate umede și mici patru fire de arnici și ori la fir de mărgărit, în zăuatul tău argint, peste gardurile vii, dinspre vii, ori de vrei și mai la vale pe talale, tipărește brâng de pale. După ce l-am descântat, l-am pus jos și-am așteptat. În seara se mai de bine, crânge peste mine, băzâind la vântul strâmb, îmi ziceau răstii din drum. În de pădure, jumurită de securie, scurt, curiș, înghițea din luminiș, din lemnoase văgăuni, căpcăuni, îi vedeam împieziști cu un cască buze searbă de deiască și-i întorși ochi buboși, îndoaptau pe strițe de păroase, de păroase joi mărițe. Și, cum stau scufând și frig, Eși mai de sus de bârnă drumul, unde seara ce se fumul multor mreși de sufreascuri, văzui bine repezită spre mine Pugăteș, te o gușată, cu gătești, te-o la cale, de pe șare, când la deal și când la vale curgeau, bedele dărâș, iar în gușa ei de gușă, de mătușă, un tăios, un asfru, spre prelung, cum scoate fiara, însdocit, când un șarpe mușcă gheara, muceta asfru și lărgit, din fundul seara. Mi-a fost frică și-am fugit. Fiindcă bine n-ajung sesem, că pornei duium să vie o viforniță târzie pe păresim, văd urast în albă plavă și cădeau și mărunței bob de mei, nimgea bine cu temei. Viu, îmi-ause aminte ce au zise mai înainte de o noapte între toate oricisită, când pe coate gurți, spurcate vânt să dă din pământ. Când pe un sloi, rupând din pită, baba dochia în vălit în opsări și stă pe fric, Stă în ghite și sugite și se mai cără de fric! E noaptea aceea. Bine, și cotare, gata, admins, cu gata, gata Cum cu mija un pic de sare bendit, Războiind cu lunecușul din țăpui, s Înălțat la dâmbii prinși, ajungei sub taluniș. Ale reci, aspre benz ce se întreta Iisus de vreascurile sece, prindeau o frunză moarte cu asta. Și pe trupul lui zbărcit m-am plecat și l-am bocit. mel, ce-ai făcut din somn? Cum te-ai desfăcut? iarba pe răsoare, ca lunul un cântec. Astea vorbe și descântec. Trebuia să dormi ca ieri, surd la cânt și -mi mier, să trage alt oblon de var între trup și ce afară, vezi? mi și la un descântec. Iarna ți-a mușcat din pântec. Ai vorbit spre luni și crânta și cu cornul stâng mergând, mergând. Iar când vroi să-l mai alent, întinse o mână mare, de plâns mult și, durdăind, două poarne de argint răsucițesc fără mare. Că e ciunt, nu m-am uitat, ci în punga lui de bare, cu un griji pe care l am purtat, gânat mică de mătază, iar acasă l-am pus bine sus în pod tot lângă mine, ca să-i când, în gând în fie tare, fie îngând gând, melg, melg, cotovelg, plouă soare prin vânețuri și răsoare, lujerii te așteaptă în crâng, dar nu corn, nici drept, nici stâng, sunt însă la mășuliene din poiene cornul drept, cornul stâng, Iarna Coarnele se frâng Melc înătâng Melc